Hoofstuk 51. Toe Maronius pela so oordeel van Serenius verneem het, het hy met bewende stem gepraat: "Wee my, want alles is verraai. Ek is 'n republikein en dit is dier die keizer openlik duidelik gemaak. Wee my, ek is verlore." Maar Serenius sê: Ek ken jou gesintheid goed en om welke rede jy met die roodis vir die kindermote verbond gesluit het. Daarom het ek ook gehandel soos ek gehandel het. Werklik, as jy nie net soos ek in afstammeling was van die mees vooraanstaande geslag van Rome nie, sou ek jou sonder barmaartigheid laat onthoof het. As ek jou nie sou laat gekruisig het nie, maar ek het aan jou barmaartigheid betoon, omdat jy ten eerste meer dier die roodis tot hierdie stap verlei is en omdat jy saam met my en keizer Augustus Caesar een van die meest vooraanstaande patriceers van Rome is. Maar in jou amb word jy nie teruggeplaas, solank die roodis sal leven nie en solank jy nie volkome genees is nie. Die voorwaarde vir jou verblijf hier sal jy nakom deur dat jy sonder enige tegenspraak die werk sal doen wat ek aan jou sal opdra, deur dat jy streng onder my toesig sal wandel. In die voorjaar gaan ek in diensreis na Egypte onderneem, daarien sal jy my vergesel. Daar woon buiten die stad een wijse ou man, ek sal om na jou laat kyk en hy sal jou al jou siektes te kenne geën en dan sal daar dadelijk die eerste oomlik blyk in hoe verre al jou verklaringste te vertrouw is. Berei jou daarom goed voor, want daar sal jy meer aantref as die orakel van Delphi, want daar sal jy teenoor een rechter geplaas word, wie se skerp blik erts soos, soos was wasvloeibaar maak. Berei jou daarom goed voor, want by hierdie uitspraak sal het bly.